Мова. Мова – це засіб спілкування людей чи у формі устного мовлення, чи у формі письма, чи мовою знаків або символів. Мова виникла як набір звуків, що слідують один за одним у певних сполученнях. Протягом тисячоліть з'явилось і розвинулось багато мов, а потім люди придумали алфавіт для запису звуків. Алфавіт – це набір усіх знаків або літер, прийнятих у писемній системі певної мови. Мови світу Сьогодні у світі налічується близько п'яти тисяч мов. Мандаринською основною говіркою в Китаї розмовляє найбільша кількість людей у світі. За нею йде англійська мова, якою користуються в багатьох країнах. В Індії розмовляють 845 мовами, були спроби створити штучні загальні мови. Найвідомішою з них є «Есперанто», створена 1887 року за Менгофом. Життя мов Мова – частина культури народу. Вона постійно оновлюється. Дедалі частіше з'являються нові слова, наприклад, «інтернет», а старі слова виходять з ужитку. Латина – Мова давнього Риму, нині мертва мова, тобто нею не спілкуються. Однак її називають мовою-основою, оскільки чимало слів і термінів живих мов, зокрема й української, беруть початок з латини. Мови діляться на групи, що виникали на основі єдиної прабатьківської мови. Так, англійська мова належить до германської групи індоєвропейських мов. А французька, італійська та іспанська до романської. Знаки й коди. Термін мова стосується не тільки усної та писемної мови. Так глухонімі користуються мовою жестів. Люди, позбавлені зору, можуть читати книжки, в яких використано рельєфно-крапковий шрифт Брайля. Навіть ті коди, які використовуються в комп'ютерах, називаються мовами. Ілюстрації. У китайській мові замість алфавіту використовується 50 тисяч ієрогліфів, кожен з яких позначає предмет чи поняття. Розецький камінь, знайдений в Єгипті в 1799 році, допоміг ученим розшифрувати давньоєгипетські ієрогліфи, оскільки написи на ньому були зроблені трьома мовами, зокрема і давньогрецькою.